și în și pe pământ, el tată, și sfânt. La microfon este preotul Valeriu aducând pentru ascultătorii care doresc să afle cuvântul adevărului programul numărul 152 al emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții. Iubiți ascultători, ne aflăm cu explicațiile versetelor luate din Noul Testament în Evanghelia după Matei la capitolul 17, astăzi vom citi începere cu versetul 20. Înainte de a citi versetul 20, urmat de explicațiile respective și apoi în continuare celelalte care sunt pregătite cu multă dragoste și bucurie pentru dumneavoastră, vreau să vă citesc o rețetă care asigură un echilibru puternic și hotărât al sufletului în viață, așa cum am găsit-o și eu, într-o carte despre care am amintit de câteva ori până acum deja, către tine, Doamne, Minal, sufletul, de profesor doctor docent Florica T. Câmpanu. Pasajul pe care vreau să vi-l citesc se află la pagina 38 și este un citat, de fapt, extras din o altă lucrare numită Urmarea lui Hristos. Cu privire la găsirea unui echilibru sufletesc în viața aceasta atât de zbuciumată, autorul spune următoarele. Când omul a ajuns astfel încât să nu caute mângâierea în nicio făptură, atunci pentru întâia oară începe el să se bucure de plin de Domnul și în toate, orice s-ar întâmpla, ar rămâne totdeauna mulțumit. Atunci nici fericirea prea mare nu-l va veseli, nici nenorocirea prea mare nu-l va întrista, ci plin de credință și nădejde, se lasă întreg în mâna lui Dumnezeu, care îi este lui de toate, întru toate, căruia nu-i moare nimic, Căruia toate îi trăiesc Gândește-te întotdeauna la sfârșit Și mai ales că vremea pierdută nu se mai întoarce Fără râvnă și silință Nu aduni niciodată fapte bune Îndată ce ai căzut în lene Vei cădea în tulburare Iar de vei sta în râvna binelui Multă pace vei avea Și toată munca îți va fi ușoară Pentru darul lui Dumnezeu Și iubirea de virtute Încheiat citatul. Iubiți ascultători, putem să vedem că acela care rămâne în Hristos, de altfel ideea aceasta este a rămâne în Hristos, va avea tot atât de multă pace și echilibru cât a avut și Domnul Hristos de la Ieslea din Betleem până sus pe crucea Golgotei, căci chiar și acolo, în cele mai mari chinuri, el a fost tot plin de pace și de liniște și... Grija lui n-a fost niciodată cu privire la durerile neînchipuite pe care le-a simțit, ci cu privire la cei din jur. Iar în momentul în care Dumnezeu a vrut să lovească pe om care se purta atât de crud cu el, auzim pe Domnul Isus rostind acele cuvinte minunate, iartă-i, Tată! Dar Dumnezeu trebuia să pedepsească pe cineva și noi știm pe cine a pedepsit. L-a pedepsit pe Domnul Isus Hristos din pricina noastră câtă pace a putut să aibă El în mijlocul atâtor frământări, tot atât de multă pace putem avea și noi în mijlocul atâtor tulburări prin care trecem pe pământ. Doamne Dumnezeule Tatăl nostru Ceresc, ajută-ne, Te rugăm ca prin ascultarea mesajului de astăzi să cunoaștem și noi mai mult pe Domnul Isus Hristos, să-l primim mai adânc în inima noastră, ca să putem avea parte de pacea, bucuria și echilibru de care a fost el însoțit în toată lucrarea lui pe pământ. Amin! În inima mea. Iubiți ascultători, ne aflăm cu cititul în Evanghelia după Matei, capitolul 17, versetul 20. În versetul acesta aflăm răspunsul Domnului Isus la întrebarea ucenicilor cu privire la motivul pentru care ei n-au putut să scoată dracul din copilul acela care venise la Domnul Isus în timp ce el se afla pe munte. Domnul Isus le spune la ucenici. Din pricina puținei voastre credințe, le-a zis Iisus, adevărat vă spun că, dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, ați zice muntelui acestuia, mută-te de aici colo și s-ar muta, nimic nu ar fi cu neputință. Haideți să vedem câteva gânduri pe marginea acestui verset. În secolul nostru s-a descoperit cea mai mare energie cunoscută vreodată în istoria omenirii, și anume energia nucleară. Numai cu câteva grame de uraniu, cam cât o monedă de 5 bani, se poate pune în mișcare un tren lung de zeci de vagoane și să meargă sute de kilometri. Într-adevăr, mare putere și mare descoperire a omului. Dar cu 2000 de ani în urmă, Domnul Iisus a vorbit de o putere neînchipuit mai mare, care nici nu se poate compara cu puterea nucleară de azi. Aceasta este puterea credinței. Ea întrece toate energiile lumii luate la un loc. Energia nucleară degajată din câteva grame de uraniu poate mișca un tren. Puterea credinței însă poate arunca un munte în mare numai cu o cantitate cât o sămânță de muștar. Cu ajutorul energiei nucleare se poate sparge gheața la polul nord, Puterea credinței însă sparge desăvârșit gheața păcatului dintre oameni și dărâmă zidul despărțitor dintre om și Dumnezeu. Energia nucleară ajută pe om să pătrundă în spațiul cosmic. Puterea credinței însă îl duce în locașul cel mai presus de fire, în locașul lui Dumnezeu. Energia nucleară este folosită în medicină, dar cu rezultate foarte slabe. Puterea credinței însă a vindecat boli pui de grele, ba chiar a înviat morți încă din timpul străvechi. Și exemple s-ar putea aduce la infinit. Comparația însă este foarte slabă, aproape că nici nu se poate face o comparație între energia nucleară și puterea minunată a credinței. Iată ce spun unii din mari bărbați ai creștinismului. Sfântul Ioan Gură de Aur spune așa. Credința este totul. Dacă ea va întări pe cineva, inima lui va fi în siguranță. Clement Alexandrinul Credința este un avânt. Ea se naște în timp, însă scopul ultim este dobândirea făgăduită. Sfântul Maxim Mărturisitorul Începutul și izvorul tuturor bunurilor este credința. Dacă Domnul Iisus face comparația între credință și grăuntele de muștar, este ca să ne învețe un adevăr puternic și anume, oricât de mică ar fi credința, totuși trebuie să fie întreagă ca să poată fi într-adevăr putere lucrătoare. După cum o jumătate de grăunte nu poate da viață altei plante noi, tot așa și jumătate de credință nu poate face nimic. Jumătate de credință mare este mai slabă decât o credință mică de tot, dar întreagă. De fapt, jumătate de credință înseamnă, până la urma urme, necredință. Numai o credință întreagă rodește și numai ea își poate înfige rădăcinile în terenul cel mai sigur care este Domnul Hristos. Nu este nevoie de doze mari de credință ci de credință mică, dar autentică. Povestea un credincios în felul următor. Mă plimbam odată pe un drum de pădure în Elveția și mi-a atras atenția un copac. Era vorba de un brad mare care, din depărtare, părea că este în echilibru pe o stâncă, dar cum ar fi putut el să se mențină în această poziție? Taina nu era greu de descoperit. Trunchiul copacului era drept pentru că era pe piatră, dar rădăcinile înconjurau stânca pentru a se duce mai departe să se înfigă în pământ. Enorm masă de piatră era prizonieră și incapabilă să facă ceva. Ce lecție pentru mine! Încercările, suferințele, îndoielile și prigoanele ne coprășesc. Cum putem să stăm noi răbdători, plini de pace și biruitori? Nu vom fi noi striviți? Nu! Căci credința care își înfige rădăcinile în pământul roditor al marilor fapte dumnezeiești, închizând pe toți acești dușmani, îi face fără putere. În fiecare în sufletesc se pierde multă energie. Să nu amânăm, ci cu credința pe care o avem, oricât de mică ar fi, dar să fie întreagă, să venim la Domnul Isus și la El direct Femeia cu scurgerea de sânge a pierdut 12 ani pe la medici. Să ne folosim, iubiților, de puterea pe care Dumnezeu ne-a pus-o la îndemână și anume credința. Fără credință nu putem face nimic, dar cu credință, oricât de mică, facem lucruri neînchipuii de mari. Totul îi este cu putință credinței. Omul nu este altceva decât ceea ce crede. Dacă crezi bine, Trăiești bine. Crezi rău, rău trăiești. Dacă nu poți crede, să ai măcar dorința de a crede și vei ajunge la credință. Spurgeon mergea odată la plimbare într-o trăsură foarte apăsat de un păcat. După puțin timp însă, izbucnește într-un hoho de râs. Birjarul întrebări, De ce râdeți, domnule? El a răspuns. „Hm”. Am avut o vedenie. Un peștișor înota prin apa oceanului și se îngrijora că nu are destulă apă. Eu sunt asemenea peștișorului. Înot în oceanul harului și mi e teamă că nu am har. Citim în versetul de mai sus că Isus le-a zis. Adevărat vă spun că dacă aveți credință cât un grăunte de muștar, ați zice lui acestuia, mută-te de aici colo și s-ar muta. Nimic nu va fi cu neputință. De multe ori știm că s-a făcut un obiect de bagiocură la adresa credincioșilor din spus a Domnului Iisus că ei, prin credință, vor putea să mute și munții din loc. De ce nu mutați munții?" spun bagiocoritorii. Aratați-mi un caz când credincioșii au putut să mute munții," zic ei. La această întrebare bagiocoritoare s-au putut da mai multe răspunsuri. Aici însă nu este vorba de ceva fizic, ci de cu totul altceva. În grecește nu spune nimic nu va fi cu neputință, ci avem cuvântul grecesc, udeism, care înseamnă nimeni. Deci nimeni, nu nimic, nu vă va fi cu neputință. Este vorba de persoane, de ființe animale. Nici o ființă nu va fi de nebiruit pentru cel credincios. În primul rând, în Biblie, sunt oamenii numiți munți, exemplu. Agar este denumită muntele Sinai, în cu 25. Și în limba română există expresia un munte de om. Dacă Domnul Iisus a spus că prin credință noi vom putea să mutăm munții din loc, apoi cuvântul acesta s-a și împlinit, pentru că prin credința noastră, namile de oameni mari ca poziție socială, mari în știință, mari în cunoștințe și în alte lucruri, au fost mutați de pe pozițiile lor și smerindu-se au devenit copii ai Lui Dumnezeu. Nimeni nu a fost de neînfrânt. Marii vrăjmași ai Domnului Iisus Hristos au fost aduși în starea de ucenici și prieteni ai Lui. Alt înțeles duhovnicesc al versetului de mai sus este că credinciosul într-o singură zi de nenumărate ori atinge culmii și coboară apoi în voi. de temiri cum de se poate așa ceva. Viața duhovnicească, deci, are culmi și văi și toate sunt schimbate prin credință într-un drum neted care face cu putință înaintarea spre țintă. Frumos spune în sensul acesta preotul Iosif Trifa După acestea se cunoaște credința adevărată de cea falsă dacă poate muta ceva sau ba, dacă poate birui patima sau ba. O credință care nu poate muta nimic este o credință goală și de suflet pierzătoare. Citatul acesta se află scris în Isus Biruitorul din anul 1935, în numărul 35, la pagina 5. Niciun munte și nici o vale nu pot sta în calea credinței pentru că credința își are obârșia în Dumnezeu și tot ceea ce vine de la Dumnezeu este dătător de viață, este biruință, aduce roadă și dă fericire. În versetul următor, versetul 21 de la Matei, capitolul 17, Domnul Isus le mai face o lămurire la ucenici. Citim versetul. Dar acest soi de draci nu iese afară decât cu rugăciune și cu post. Sunt anumite porni firești în viața credinciosului care îi fac mult necazi. De multe ori auzi pe câte cineva plângându-se. Ce să mai fac? Așa sunt eu! Nu mă pot stăpâni! Asta-i firea mea! Este adevărat că atunci când ne-am hotărât pentru Domnul Isus când ne-am predat lui, multe din viața noastră firească au fost biruite. Unele păcate văzute și mari nu le mai facem. Viața s-a schimbat oarecum, dar încă nu suntem de plin stăpâni pe noi. Purtăm în fiecare zi pretutindeni și firea veche și firea nouă. Când ajungem în vreun loc unde firea veche se simte ca acasă la ea, se năpustește asupra noastră și ne face atâta rău. Noi, de altfel, ne cunoaștem într-o măsură oarecare. Cel care ne cunoaște mai bine însă este Domnul Isus. Sunt anumite apucături firești, asupra cărora trebuie să vegem mai mult și să ne rugăm mai stăruitor ca să le putem birui. Sunt soiuri de dragi, deși sunt soiuri multe de dragi, care nu ies din om decât după întrebuințarea celor mai puternice arme, rugăciunea, vegherea și postul. Ce frumos și adevărat spune Sfântul Ioan Gore de Aur despre post! Nu vă speriați când auziți că postul este un domnitor de temut! căci nu este de temut pentru noi, ci pentru firea demonilor. să cotește postul drept armă, rugăciunea pavăză și lacrimile baie, spune sfântul Nil Sinaitul. Despre rugăciune spune frumos o pustnică, maica Singritichia, zice ea așa, precum veninul animalelor otrăvitoare este înlăturat de doctoriile puternice, tot așa gândurile spurcate sunt alungate de rugăciune. Trebuie să unim cu vegherea noastră rugăciunea, cu rugăciunea postul și cu postul cugetarea la cuvântul Domnului. Atunci abia vom birui soiurile de draci care ne hărțuiesc tot timpul. La cu 18 citim, faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni. De multe căderi am putea fi scutiți și multe biruințe am avea dacă noi ne-am ruga mai des și am posti mai mult. În versetele 22 și 23 de la Matei, capitolul 17, citim în continuare. Pe când stăteau în Galileea, Isus le-a zis, Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile oamenilor. Ei îl vor omorâ, dar a treia zi va învia. Haideți, iubiților, să scoatem câteva gânduri și din versetele acestea. Să ne gândim mai întâi la mâinile oamenilor, mâinile Găsim la psalmul 26 cu 10 mâinile legiuite care varsă sânge, care lucrează minciuna și care țintesc asupra nevinovăției. Ce bine ar putea să facă aceste mâini Fiului Lui Dumnezeu? Ce bine ar putea să facă adevărului și dreptății când ele sunt născute în minciună și strâmbătate? Mâinile oamenilor. Mâini crude, mâini pline de întuneric. Cel mai teribil lucru este să fi dat în mâinile oamenilor. Numai cine a ajuns în mâinile oamenilor știe de câte sunt în stare aceste mâini. Numai cine a ajuns în mâinile oamenilor înțelege simțămintele Domnului Isus și înțelege chinul Lui. Mâinile oamenilor, mâinile preoților, Matei 20 cu 18, mâinile neamurilor, Matei, Marcu 10, 33, mâinile păcătoșilor, Luca 24 cu 7, grozave, înfiorătoare mâini. Dar Fiul Lui Dumnezeu a fost dat în mâinile oamenilor ca să poată aduce pe oameni în mâinile lui Dumnezeu. A fost dat în mâinile păcătoșilor ca să-i aducă pe păcătoși în mâinile Harului lui Dumnezeu. Fiul omului scrie versetul, trebuie să fie dat în mâinile oamenilor. Este ceva de neschimbat. El trebuia să se lase prins de aceste mâini, trebuia să fie omorât. Cum ar fi putut să învieze dacă n-ar fi fost mai întâi omorât? Cum ar fi putut să biruiască acest monstru al întunericului, adică moartea, dacă n-ar fi intrat în adâncimile ei? A fost atât de necesar ca el să fie dat în mâinile oamenilor pentru a-l omorâ, cât de necesară este viața și lumina. Prin nimic nu și-ar fi putut dovedi Domnul Isus mesianitatea sa, cum și-a putut-o deveni și-a putut-o dovedi prin moartea și învierea sa. Nici nașterea sa, nici învățăturile sale, nici minunile sale, nimic din toate acestea nu ar fi fost în stare să mântuiască pe om, dacă n-ar fi fost moartea și învierea sa slăvită. Binecuvântat să fie El, binecuvântată fie învierea Lui, nădejdea noastră nezguduită și veșnică. El trebuia să fie dat în mâinile oamenilor. Adevărul trebuia dat în mâinile oamenilor. Căci cum ar putea birui adevărul dacă mai întâi n-ar purta cu de spini și crucea pregătită de mâinile oamenilor? Cum ar putea învia adevărul dacă mai întâi nu i s-ar lua toată puterea și nu ar fi omorât? De citit cartea Daniel, capitolul 12, cu versetul 7. Dar nu este groapă atât de adâncă, nu este lanț atât de gros și nu sunt mâini atât de puternice care ar putea ține legat și închis adevărul. El va învia a treia zi. Pentru adevăr, totdeauna este o a treia zi. Tocmai de aceea îi se ia toată puterea ca să primească toată puterea. O, voi toți fi adevărului care vă spălați în nevinovăție, nu vă temeți. Chiar dacă vi se ia toată puterea, nu vă temeți. Adevărul nu poate fi înfrânt, el va birui. Și cu cât este mai adânc mormântul, cu atât mai strălucită va fi învierea lui. În versetul 23 din Matei 17 aflăm că Ucenicii s-au întristat foarte mult. Tristețea este o stare sufletească a omului provocată de o pierdere, de o vesterea sau de o durere. Nu există om să fie scutit de asemenea stare. Și Domnul Isus a fost întristat cu o întristare ca de moarte, în Matei 27 citim. Sunt însă întristări care duc spre bine și viață și sunt întristări, care duc spre rău și spre moarte. Întristarea pe care o produce păcatul în și zbuciumul sufletesc, care te împinge la pocăință, este o întristare spre bine și spre viață și ea îți va aduce curând lumina bucuriei în suflet în urma iertării primite. De citit 2 Corinteni 7 cu 9 Întristarea provocată de o pagubă în lucrarea adevărului este tot o întrestare bună pentru că te înflăcărează mai mult în această lucrare, reparând paguba. Întrestarea venită în suflet din pricina durerii izvorâte din pierderea unei ființe iubite, este iarăși o întrestare spre bine, pentru că îți trezește și mai mult dragostea și mila, ca să-i poți veni în ajutor simțind alături de ea. Și multe sunt întristările spre bine. Un semn al întrestării spre bine este faptul că nu ține mult. Această întristare este ca norul purtător de ploaie și timpul verii. Acopere puțin fața soarelui, revarsă pe pământ apa binefăcătoare și apoi se topește. Așa s-au întristat ucenicii când au auzit că învățătorul lor iubit trebuie să treacă printr-o încercare atât de grea. Dar întristarea lor s-a prefăcut curând în bucurie, în dimineața învierii, pentru că întristarea care izvorăște din adevăr este totdeauna purtătoare de viață și de roade binecuvântate. Este însă o altă întristare care duce spre nenorocire, spre întuneric, spre roadea mare și spre moarte. Aceasta este întristarea lumii, întristare izvorâtă din firea veche, întristare din pricina neîmplinirii unei dorințe păcătoase, cum ar fi sete de răzbunare, ură, slavă de șartă, pierdere în afaceri, viață de plăceri vinovate și așa mai departe. Această întristare este de durată. Uneori ține toată viața și roade sufletul ca gangrena. Este o boală infecțioasă periculoasă. Cel cu cerul sufletului acoperit cu acest soi de nori negri purtători de trăznete, pe oriunde merge, răspândește întuneric și frig. Acești nori sunt nori grei de iarnă nordică. Să ne cercetăm amănunțit atunci când se abate tristarea supra noastră, ca să nu ai bărădăcine în firea veche sau în felul lumii, căci ne otrăvește viața. Spune Sfântul Ioan Gură de Aur în felul următor, Tristețea este rana sufletului, iar Sfântul Casian Romanul completează, căci precum molia roade haina și cariul lemnul, tot așa în tristarea roade sufletul omului. Ea tulbură toate sfaturile mântuitoare ale sufletului și usucă toată puterea și stăruința legându-le de deznădejde. De aceea, iubiților, să alungăm întristarea prin rugăciune și prin legătura frățească, așa cum spune și Luther. Când ești doborât de întristare, caută tovărășia prietenilor credincioși. Iubiți ascultători, ne încheiem aici programul numărul 152 ale emisiunii creștine de radio, Evangelia Lumina Vieții. În segmentul de timp care ne-a mai rămas, haideți să servim ca desert o poezie al cărei titlu este Cât puteți, bucurați-vă! Cât puteți, bucurați-vă iară de al păcii și al strângerii dar, și adunați-vă în inimii comoară de credință, tărie și har. Însă mâine când iar vreun cercare va veni să leagă între voi, fiți statornici, fiți tari cu răbdare ca niciunul să nu dea înapoi. Dacă unii înfricați de ispită vor privi și vor sta tremurând, le amintiți de cununa slăvită și de acei ce o câștigă Răbdând, nu vă bateți din calea pe care v-ați legat și ați pornit la început. Cu credință mereu, cu răbdare, vă urmați drumul drag, cunoscut. Dacă unul mai slab s-ar abate, vă rugați și îl chemați înapoi ca uniți să răzbiți și prin toate să nu piară niciunul din voi. Când în față va sta Ghețimanii și Golgota va cere vieți, suferiți, fiți mai tari ca dușmanii, nu-i ca jertfă triumf mai măreț. Căci la capăt lumina învierii și cununa vieții de apoi și răsplata și slava vierii, vă așteaptă să ajungeți și voi. Amin.